Чарльз Строс Стратегічне відставання Страх бомби Коли лунає сигнал повітряної тривоги, Грегор саме годує голубів у парку. Сутулий чоловік близько сорока, блідий і худорлявий. Вбраний у темний костюм, він спершу навіть не звертає на цей звук уваги. Чоловік увесь зосереджений на птахах. Він стоїть на узбіччі бетонної доріжки, до якої з підступає вогкий газон. Траву ніби хто притрусив цементним пилом. Запхнувши руку якомога глибше в кишеню, він дістає останні крихти черствого хліба. Брудні, почернілі від міської гарі голуби на скалічених лапках та опецьковати припутні в біленьких комірцях. Усі однаково старанно видзьобують найменші окрушенки. Грегор стоїть серйозний. Що йому з черствілою краєць важить птасту за єдиний харч. Боротьба за виживання у пернатих чимось схожа на становище людства, думає він. Усе спирається в обмеженість ресурсів та критичне розташування. Усе залежить від втручання сил за межами їхнього пташиного розуміння. Сил ще підкидають їм дрібки та спостерігають за подальшою боротьбою. І тут вімкнулася сирена. Залопотівши крилами, голуби зникають у кронах дерев. Грегор розпростоється та озирається навколо. Справа не тільки в сирені. І це не навчання. Мимо подор Велосипедом проїжджає поліцейський та активно махає йому рукою. «Ей, ти, негайно в укриття!» Грегор, крутнувшись, показує йому посвідчення. «А де найближче?» Констебель тиснув у напрямку громадської вбиральні за 30 кроків. «Там є підвал. Якщо не доберетесь, доведеться ховатися за східною стіною. Якщо не добіжете, то падайте і принишніть за найменшою перешкодою. Бігом!» Поки Грегор думав, що на це відповісти... Поліцейський покотився далі на своїй Дарадайці і зник у долині. Провес нам. Ранок буднього дня. І вахтеру в ставиться до тривоги, не би, до знаку визнання бездоганної чистоти тутешнього фаянсу. Забачивши Грегора, він підскочив на місці і жваво повів його вниз по гвинтових сходах. Точніше не повів, а попхав, наче курдуплистий троль у синій формі, що поповнює свої запаси в коморі. «Три хвилини!» – кричить троль. «Три хвилини і тримайтесь, Як на Грегора, то цими днями забагато лондонців перевдягнулось у форму. Не би, дбання про свою роль у війні стримає невимовне, і воно відповідатиме уявленням людей про зрозумілого ворога. У повітрі щось двічі бахнуло, і з ходовим колодязем покатилися від луння. То мали прилетіти перехоплювачі королівських або американських ВПС на зльоті із великої бази біля Генкворта. Грегор озернувся. У бетонному тунелі на дерев'яних лавах сиділо пару садівників мужлаїв. Маргінальний тип Сіті стояв, притилившись костюмом до стіни, роздратовано крутив у пальцях сигарету, обпікаючи поглядом вивіски паління заборонено. Кляді правила, геш. прогарчав він у бік Грегора. Той усміхнувся собі тонкогубо. Що ж вдієш? Угорський акцент виказував у ньому біженця. Від чергового звукового удару задженчали пісуари. Це про себе дало знати, Нова порція винищувачів. Діловий тип, певно його зв'язковий, Голдсміт. Грегор перевів погляд на лічильник в укритті. Його циферблат поволі крутився, говорячи про характерну відсутність радону та радіоактивного забруднення. Час нічиві перекинутися словами і двома і виявити словесну культуру приматів. І часто у вас тут таке. Їм обомче зняло напругу. Він подумки хихикнув. В очах співрозмовника Грегор мав би здаватися заморським гостем із якогось нового володіння НАТО, куди розселили останніх хвилю біженців, виплюнуто комуністами. Зважаючи на примірний газет «Телеграф» і смугасти візерунок на його кроватці, він мав би вже розібратися в Грекорові. «А хіба ви не в курсі? Ви ж сюди якось добиралися? Часто буваєте на передовій, га?» «Зараз я тут, із вами в бункері», – знизав плечі Грегор, «Звідки взятися передовій на сферичній поверхні?» Він акуратно присів на лаву навпроти ділка. «Цигарету?» – запропонував Грегор. «Чого б я став відмовлятися?» На знак примирення тип із задоволенням узяв покурити. Пару хвилин вони мовчали і чекали, чи це вже час виходити на сцену Четверті світовій, а чи це поки що її рекламний ролик. У низь по скотився новий звук – вібрування, що в ці дні означає відбій тривоги. Радянські бомбардувальники завернули додому, вкотре, Дрантивого лева попід його кусим хвостом. Махаючи руками, не наче вітряк, до них спустився туалетний троль. Палити в сховище до укриття заборонено. вирішить він. Геть, забирайтеся, геть, кому кажу. Грегор вертається у Рідженс парк, щоб покінчити з годівлею голубів та віднести назад у контору залишки в місту свого порцигара. Ділоки ще не в курсі, але на нього чекає арешт, а його англійську націоналістично нейтралійську кліку інтернують. Тим часом Грегора викликають назад в Америку, у Вашингтон. Це його останній візит, принаймні в рамках поточного завдання. На припутні тікають сутужні часи.